Jó reggelt, jó, reggelt nektek, jó, reggelt. jó reggelt nektek, akik a jobb részt választottátok ma reggel is. Örülök, hogy a jobb részt választottátok, mert a főzés az ráér. Isten igéje, itt van. És nagyon érdekes ez a mai reggel, mert, mert, mert eléggé beteg vagyok egy hete. És folyam, most már ez odáig ment, hogy az a dicsőítés alatt ki kellett mennem, mert olyan köhögő rohamom volt. Úgyhogy közben imádkozzatok, légy szíves, hogy, hogy ne, ne kezdjek el köhögni. Jó? És, és a másik dolog pedig, hogy azért érdekes ez, mert ma arról fogok nektek beszélni, hogy, hogy Jézus a legnagyobb orvos. És talán... Most az egyik része a társaságnak talán azt gondolja, aha, akkor nincs hited, hogy meggyógyulj, ugye? A másik, másik része a társaságnak remélem meg jól gondolkozik, és azt mondja, hogy... Vagy remélem, hogy mindenki jól gondolkozik, és azt mondja, hogy igen, Jézus nem mindig gyógyít meg mindenkit minden pillanatban. Az ő akarata szerint. És lehet, hogy egy jó példa vagyok arra, hogy ne érd le úgy az életedet, hogy egy kereszténynek mindig egészségesnek kell lenni, és ha nem vagy egészséges, akkor veled valami baj van. Mert egy kárhoztatás, azt mondja a Biblia, soha nem jön Istentől. Ha te kárhoztatva érzed magad, amikor beteg vagy, az a sátán. És remélem, hogy egy jó példa vagyok ma, hogy itt vagyok és beteg vagyok, É, és reméljük, hogy az óra végén pedig Jézus így elveszi rólam az egészet, ámen, nem bátyám egy ekkorát bólintott legyen így, így van. É, fontos tudni, hogy miért vagyunk itt, ig igaz? Minden vasárnap reggel tanulmányozzuk Jézust, hogy milyen volt ő. Amikor már ezt kiadtam ezt a parancsot, hogy ez legyen a címe, utána gondolkoztam, hogy hát volt, az elég bután hangzik a magyarban, mert nem volt, mert még van is. De, de igazán jó a, jó a kérdés abban, hogy milyen volt ő, milyennek látjuk őt a, a Bibliában. Hogyan viselkedett, hogyan beszélt, hogyan járt, hogyan szeretett, hogyan bocsájtott meg minden, hogy milyen, milyen ő. És fontos tudni azt, hogy Jézus milyen. Szeretnénk tudni azért elsősorban, mert szeretnénk őt helyesen imádni, ugye? Hogy... Ne úgy imádjuk Istent, ahogy mi gondoljuk, mert az nem helyes. Hanem úgy imádjuk Istent, ahogy ő gondolja, vagy ő szeretné, hogy imádjuk. Tehát ez egy fontos szempont, ahogy megnézzük Jézust, hogyan szeretné, mi az, ami kedves előtte, hogy, hogy őt imádjuk. A második dolog, amiért... Ne lepődjetek meg, ezt most minden biblióorám elején el fogom mondani, mert vannak, akik már ismerősen néznek erre, addig, amíg kívülről nem tudjátok. A második dolog, amiért, amiért tanulmányozzuk Jézust, mert látod, még én se tudom kívülről, hogy minél jobban megismerjük őt, az atyát, ugye? Jézus azt mondta, hogy aki engem látott, látta az atyát. Minél jobban megismerjük, hogy milyen Jézus ezek szerint, akkor annál jobban ismerjük Istent. És minél jobban ismered Istent, annál jobban fogod rábízni az életedet. Még lehet, hogy olyan területekre, területeken is rá fogod bízni az, az életedet, ez órák után, amikben eddig nem tetted. Mert rájössz, hogy ilyen Isten, ilyen nagy Isten, ezt is tudja Isten, ez a szíve vágya, akkor én ezt így fogom csinálni. És jobban rá fogod bízni az életedet. Ez a, ez a célja, a második célja a Biblia óráimnak. És a harmadik pedig az, hogy eh, mindjárt megnézem, mert ez jó. Ja, igen. <gül> hogy, eh, hogy, hogy jól képviseljük őt a világ előtt. Mert ez is egy fontos dolog. Olyan sok ember, sajnos azt kell mondanom, hogy sok. Tudom, hogy sokszor mondom, hogy sok, de ebben most tényleg igazam van. Keresztények rosszul képviselik Jézust. És azért Megnyomorítanak más hívőket néha a keserűségükkel, a, nem is tudom, a vallásoskodásukkal, a szabályaikkal. Tudjátok, mire gondolok talán. Rosszul képviselik Jézust. Vagy bezárják emberek előtt az ajtót, a menny kapuját, mert rosszul képviselik Jézust. Hogy... Jönnének emberek Jézushoz, de, de miattuk bezáródik az ajtó. Mert nem mutatnak írgalmat, nem mutatnak megbocsájtást, nem mutatnak szeretetet, hanem valami mást, hanem mutatnak egy szabályt. Ez a keresztény, a kemény keresztény. És jobb lesz, ha levágod a hajad, átöltözöl, sorolhatnám, ha Jézushoz szeretnél jönni. Jó lesz, ha megváltozol, mielőtt Jézushoz szeretné jönni. Nem. Igaz, ez nem igaz. Az evangélium az nem ez. Tehát szeretnénk jól képviselni azért, mert nagyon-nagyon az a vágyunk, hogy minden széken üljön valaki, és még a Földön is üljenek. És hátrébb kelljen lépnem, hogy ne férjünk el a, ebben a helységben, mert teli legyen Istent imádó emberekkel, akiknek nem utolsó sorban örök életük van. Igaz? Mert nem erről az életről van itt szó. Igen, Jézus velünk van itt is segít, gondoskodik, vezet, de igazán nem ez a kérdés, hanem hogy örök életük van -e ezeknek az embereknek. Mert amikor Jézus visszajön ítél, akkor vége lesz, nincs több lehetőség. Van, aki a mennybe kerül, és ő vele lesz, és van, aki pedig a pokolba. Örökre szenvedni. Kell, hogy helyesen képviseljük. És az utolsó dolog, ami a bevezetésemben mindig benne lesz, hogy, hogy a helyes irányba vigyem a figyelmeteket. Miért jövünk ide? Miért, mi az egyik célja, miért itt vagyunk ma reggel? Mert néha az ember úgy érzi, hogy azt se tudja, miért jött ide. Vagy itt vagyok, igen, de azért jöttél ide, bárhogyan is érzed magad. Mert az igen ahogy tanítjuk az igét, azt mondja 2. Timoteus 3.16-ban, hogy az ige az hasznos. Hasznos a feddésre, a megjobbításra, azért, hogy tökéletes legyen az Istennek a szentje. Minden jó cselekedetre felkészített. Amikor te itt ülsz, és a jobb részt választottad, és hallgatod Isten igéjét, ahogy bárki tanítja innen, az téged készít és táplálja a lelkedet. Úgyhogy bárhogyan is érzed magad, képzeld el, hogy ez történik benned most. Az jó, nem? Sokan álmosak, nehéz volt, sokáig voltam fönt, de Isten most munkálkodik a szívedbe, ahogy itt vagy. Úgyhogy jó, jól csináltátok, a jobb részt választottátok ma reggel. Megyünk tovább, és látni fogjuk... Látni fogjuk Jézust, mint a, mint a tökéletes orvost, aki még mindig orvos. Nagyon sikamlós terepre lépek, amikor erről beszélek, és azért imádkoztam az óra előtt, hogy lássátok jól, hogy, hogy Jézus még mindig az orvosok orvosa, és nem kell elsikálni a témát, tudod, hogy á ő már most, most már csak a lelkek orvosa. Nem, ő ma is a test, testünk orvosa is tud lenni. De szeretném, ha jól látnátok, és, és igei módon látnátok azt, hogy Jézus orvos. Mert vannak, akik azt mondják, hogy tényleg azt tanítják, hogy a kereszténynek, mindig egészségesnek kell lenni, és ha nem egészséges, az azért van, mert valami bűn van az életébe, és ebből meg kell térnie, mert azért beteg. De szerintem ez nem igaz, és szeretném, ha jól látnátok ezt. Mert a Bibliában ott volt Pál például, aki folyamatosan beteg volt. Az élete nagy részében beteg volt, és Isten nem gyógyította meg. Szeretném, ha helyesen látnátok, Jézust, mint az orvost. és Szeretném, hogy ne is mennénk a másik oldalra, aki meg azt mondja, hogy Jézus már nem gyógyít embereket. Jézus már csak a lélekben gyógyít. Mert ez se igaz. Jézus ma is képes megérinteni a testet, és meg, meggyógyítani. Azért, mert imádkozunk ezért a dologért. Tehát akkor láttuk Jézust a múlt héten, ahogy, ahogy ugye a szamáriai asszonyjal ebben a bálványimádó nem is tudom milyen asszony, akinek rengeteg férje volt, és kétes, hogy honnan jött, és mit csinál, és Jézus szeretettel bánt ebbel az asszonyjal. Nem kérdezte, hogy mi, hogyan, egyszerűen akart szolgálni, szolgálni feléje, és láttuk azt, hogy hol találjuk igazán Istent, igaz? Emlékeztek rá, hogy hol találjuk Istent? Annak nincs helye, mert... A válasz az, hogy igazságban és lélekben. Ott találod Istent. Bárhol, ahol te igazságban és lélekben imádod Istent. Igazságban azt jelentette, hogy Isten szerint, az ő igazsága szerint, nem úgy, ahogy te gondolod, hanem ahogy Isten gondolja. És lélekben, hogy mindenhol, mindenhol, ahol épp vagy, ott van Isten. Nem kell szertartás, nem kell templomba menni, nem kell gyülekezetbe menni ahhoz, hogy te találkozz Istennel. Mert, mert lélekben imádjuk Istent. 46. és 47. verset olvasom a 4. részben. Ismét Galilea Kánában méne, ezért Jézus, ahol a vizet borrá változtatta, és volt ott Kafarnaumban egy királyember, akinek a fia beteg volt. Mikor ez meghallá, hogy Jézus Júdából Galileába érkezett hozzá méne, és kéri őt, hogy menjen el, és gyógyítsa, gyógyítsa meg az ő fiát, mert halálán van. Szeretném a felhívni a figyelmeteket ebben a történetben, <gül> hogy hogy ez az ember, aki felé itt szolgál Jézus, ez valószínűleg egy gazdag ember. Tehát a társadalmi rangja gazdag, királyi ember, de nem zsidó. Vagy legalábbis nem látjuk, hogy, hogy, hogy, hogy zsidó lenne, de amit látunk, hogy amikor ő meghallotta, hogy Jézus ott van a közelben, ami körülbelül 20 kilométer lehetett, akkor elég közel volt, akkor ő azonnal megy, mert látja ebben a dologban az esélyt, hogy Jézus tud segíteni, meg tudja gyógyítani, meg tudja gyógyítani a fiát. de ez is érdekes számomra, mert mert ez lesz még csak a második csoda, amit Jézus tesz. tehát eddig még, ami történt az a bornak a vagy a víznek a borrá változtatása volt, Ugye, ahogy mert mondaná, hogy borult a, borult a víz. Ami, képzeljétek el, hogy ezt már nagyon rég mondtam met pár hónapja, vagy nem tudom, talán van egy éve is, és nekem most esett le, hogy, a, hogy borul, az, a, az is vicces abban, hogy borul, hogy felborul. valaki még most is néz, nézem, hát borrá változott, és a met kitalálta, hogy borult a víz, és ez mennyire vicces. Nem az a... Tehát eddig még csak az a csoda volt. És érdekes, hogy ez a fickó, ez a királyi ember ebből a dologból, mert valószínű híre ment ennek, következteti, hogy ez az ember, ez, ez Istentől van, ugye Jézus, tehát tudna segíteni a fiamom. Tehát még nem volt az, hogy ő sokat meggyógyított volna, és a férfi tudja, hogy fú, ő a gyógyító. Nem, ebben a, az emberben már látunk egy bizonyos fajta hitet, hogy hát ő ezt meg tudja csinálni. És ugye talán hallott már Jézusról, hogy ő több embert merített be, mint János, tehát akkor Jézus a megtérésről beszélt, Valószínű hallotta ezt ez a királyi ember, hogy ez az ember Istentől jött, Jézus Istentől küldött, látja a lehetőséget, hogy, hogy tudna segíteni a fián, és a reakciót nézdő azonnal megy, amikor meghallotta, ő indul, indul Jézushoz. Nem kizárt véleményem szerint, hogy ez az ember tisztában van vele, hogy, hogy Jézus Isten báránya, vagy Isten küldötte. Hogy ő tud, tud segíteni. A lényeg az mindenképpen, hogy tudta, hogy Jézus egy esélye gyógyulásra a fiának. Hogy meg tudja menteni, menteni a fiát. 48. verset olvasom. Mondd -e ezért néki Jézus. Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Gondolkodtam ezen az igeversen. Nem tudom, hogy hányszor olvastad már el ezt az igevását. És lehet, hogy néhány ember ezt az igevását így, így képzeli el, hogy Jézus ránézett erre az ember, és azt mondja, hát, ha jeleket és csodákat nem láttok, akkor nem hisztek? Tudod, ilyen kárhoztatóan csípőre teszi a kezét, hogy gyerek, ez így nem fog menni, nem érted? Nem hiszem, ez itt egy kijelentő mondat. Jézus mintha, Jézus, mintha megállapítaná. Tudod, hogy, hogy jeleket és csodákat nem láttok, akkor nem hisztek, pont. Tehát egy látszik látsz itt Jézustól, és egyáltalán nem kárhoztató kijelentés. Tehát nem hiszem, hogy így összehúzta a homlokát, vagy érted, hogy közben, amit mi itt nem látunk. Ez egy egyszerű kijelentés, hogyha ti ezt nem látjátok, nem, nem hisztek. Jézus mintha, Jézus, mintha észrevette volna, hogy ennek az embernek szüksége van csodára, hogy higgyen. Volt már bizonyos fajta hite, ugye? Mert jött Jézushoz. Látni fogjuk, hogy ő azonnal, ahogy hallotta a parancsot, megfordult. Tehát van egy nagy hite. De érdekes, hogy az ige később még az 53. versben írja, ugyanebben a részben, hogy és akkor, amikor meggyógyult a gyermek, és akkor hitt ő és az egész háza népe. Néztétek már ezt a részt így? Hogy Kellett a csoda. Jézus észreveszi, vagy nem, nem tudom, mintha, mintha Isten szólt volna hozzá, hogy, hogy ennek az embernek szüksége van erre a csodára, hogy ő megtérjen, és ott megállapítja. Igen, neked kell ez, hogy, hogy higgyél, mert ha nem látod, akkor nem, nem hiszel. Nézd így, hogy Jézus látta azt, hogy ha nem, nem teszem meg ezt a csodát, akkor te nem fogsz hinni, de így hit ő és az egész, egész háza népe. Mint hogyha, mint hogyha az atya közbeszólna így Jézus szívéhez. Tudod, nekem van egy apologét a barátom. És a Bibliában sokszor látod azt, hogy Jézus azt mondja, hogy bizony-bizony mondom néktek. Hallottátok már ezt, vagy olvastatok már ilyet? És azt, hogy bizony-bizony, azt lehet fordítani ámen-ámennek. Ámen-ámen. És ez az apologét a barátom, és én is osztom egyébként az ő nézetét, azt mondta, hogy, hogy ilyenkor az Atya szólt Jézushoz. El tudod képzelni, mintha valakinek fordítanál, mondjuk ő, ő angol, és te vagy a fordító, egy magyarnak, és közben egyetértesz azzal, amit mond, hogy ő mond valamit, egy mondatot, te meg azt mondod, igen, igen, igen, már igen, és, és fordítod. És valahogy így képzeli el Jézust, mivel őről -e? tudjuk, hogy csak az cselekedte, amit az atyától látott, addig ő munkálkodott, amíg, amíg az atya munkálkodott, tehát ez mind ott van a Bibliában. Erre alapozza azt, hogy Jézus folyamatosan kapcsolatban volt az Úrral, és bármit, amit tett, azt azért tette, mert Isten mondta neki. És el tudom képzelni azt, hogy Isten szól itt Jézus szívéhez, hogyha ő nem látja ezt a csodát, nem fog hinni, és Jézus csak ismétli. Ha nem láttok csodát, nem hisztek, akkor most érthető? Jó, bólogassatok egy picit. Ha bárki nem ért bármit, akkor szívesen látom majd a kérdéseiteket. Tehát nézd az egész, egész storyt egy picit így, hogy ennek az embernek szüksége volt a csodára. Miért akarlak kilökni benneteket ebbe az irányba? Azért, mert sok ember teljesen máshogy gondolkozik, hogy jaj, először higgyen, aztán majd talán meggyógyul. Érted, hogy Néha nem is merünk arra gondolni, hogy Jézus tenne egy csodát avval a nemhívővel, hogy hitjen Mert valahogy nekünk nem fér össze ez a kép. De itt most ezt látjuk. Mert utána olvasod, hogy és aztán amikor meggyógyul, hitt ő és az egész, egész háza népe. Olvasom tehát akkor 49. és 50. verset. <kül> Elnézé, bocsánat. Jó, jó, oké. Okay. Én nem imádkoztok eleget, látom. Igen? Már majdnem köhögtem. Oké. Okay. Mondanéki a királyi ember, Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Mondanéki Jézus, menj el, a te fiad él. És hit az ember a szónak, amit Jézus mondott neki, és elment. Érdekes ez, nem? Hogy... Vedd észre, hogy semmi kételkedés nincs. Semmi kételkedés nincs. Jézus azt mondja, menj el, meggyógyult. Fickos sarkon fordul, és megy. Szóval érdekes ez, mert néhányan talán, lehet, ha domó ott lett volna, akkor, akkor áll, és így Jézus, ez így nincs eléggé alátámasztva nekem. Tehát én mondd el, hogy hogy lesz. Hogy... Először lépek, vagy út közbe gyógyul, vagy mond el az egészet. Ha, ha én lettem volna ott, akkor azt mondanám, Jézus, legalább csináltál volna valami hókusz pókusz nem? Hogy abrakadabra menj el. Vagy érted, hogy. De ez a fickó hallja Jézus szavát, nem kételkedik, nem kér semmi mást még, hanem, hanem megfordul, és megy, és ez az ő hitét bizonyítja. Hogy hite volt, de még mindig nem tért meg. De abban Jézusnak a szavában, hogy Isten mond valamit, és az elég, abban hite volt. Csodálatos ez az ember. Megfordul, és megy. Ja, írtam még ide ilyen butaságokat, de hagyjuk. Ilyenek, hogy. Ah, mindegy. Ezt majd vágjátok. De ezt majd az óra után elmondom. Nem volt butaság egyáltalán, csak, csak szerintem túl morbid lett volna a viccnek. Tehát... Most, már Most már elmondom. Tehát például. Például nem, nem mondta azt, hogy Jézus legalább köpnél egy zacskóba, hogy majd rákenem. Vagy tudod, mert egy idő egy, egyik csodájában Jézus egy, egy, egy, sarat csinált a nyálából, is rá Te, tudod, hogy Nem kért még egy ilyen plusz dolgot, hogy hadd vigyem el a ruhát, szélét. Vagy... Jó, ne haragudjon mindenki. Bocsánat, tehát ez, ez agymenés volt tőlem. Jó. Tehát nem kér semmi mást, ez a lényeg. Mert sokan kértek volna, hanem megfordul és megy, mert Jézus kimondta ezt a dolgot. Tehát van egy bizonyos fajta hite. Olvasom az 51-től az 54-ig. Amint pedig már megy vala, elébe jövének az ő szolgái, és hírt hozzának néki mondván, hogy a te fiad él. Megtudakozá ezért tőlük az órát, amelyben megkönnyebbedett vala, és mondának néki, tegnap hét órakor hagyta előtt a láz. Megérti ezért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondán néki Jézus, hogy a te fiad él. És hitt ő és az egész népe. Akkor, amikor ezt meglátták. Ezt ismét második jel gyanán tevé Jézus, amikor Júdeából Galileába ment. Megtörtént a csoda, és hittek, hittek az Úrban. Szükséges volt egy csoda, hogy, hogy higgyenek. Jézus meggyógyította azért őt, hogy, hogy örök élete legyen. Én ezt így látom. És szeretném, ha a fejedben rendben raknáld ezt a dolgot, ha nincs rendben. Mert Jézust nem lehet egy dobozba belezárni. Vannak keresztények, akik így gondolkoznak, hogy Jézus ilyet nem csinálna, mert ő hozzá se nyúl a nem keresztényekhez. Nem igaz. Mert vannak, akik azt gondolják, hogy először higgyél, és akkor talán majd Isten hoznak egy gyógyulást. És meg se fordul a fejükbe, hogy egy nem hívő beteg emberér könyörögjenek, hogy a gyógyulása oda vigye őt, hogy, hogy Jézus tette ezt vele. Milyen érdekes ez. Komolyan mondom, engem is így megrázott alapjaimban. Értitek, hogy máshogy kell gondolkoznunk. Mert itt ezt láttuk. Tudod, Jézus nem a jó hírt mondta el neki itt, ugye? Hogy várj, vár, vár, várj! Mielőtt meggyógyulna, szükséges, hogy megtérjél. Sőt, be kéne merítkezni. Mert addig Jézus azonnal hozott egy gyógyulást. Mert látta, hogy erre van szüksége. És tudod, nem tudom nektek elmondani, hogy hány olyan történetet hallottam, amikor valaki annak eredményeképpen vetette a hitét az Úrba, hogy meggyógyult, vagy látott egy gyógyulást. hogy Van a Sanyi barátom Esztergomból, aki úgy tért meg, hogy azt mondta Istennek, ugye lehet, hogy most így hirtelen eretnekségnek tűnik, de Sanyi azt mondta Istennek, ott van ez a kollégám, mi az? a vérrák, leokémiás, és ha Isten, ha te vagy, akkor gyógyítsd meg, és én hinni fogok. Lehet, hogy van néhányatokat itt, ez így megmozdít, hogy hogy mert ilyet sem, vagy ilyet. De tudod, mint Isten meggyógyította azt az embert, és még ma is él, és a Sanyi még ma is keresztény. Érted, hogy egy idősek otthonába tanít bibliaórákat, Letagadnád, hogy nem azért ért meg. Sanyi azért ért meg, mert látott egy gyógyulást. Milyen érdekes ez a dolog, nem? Hogy, hogy Isten igenis használja a gyógyulást arra, hogy elérjen embereket személyesen, de mondom, több történetet tudnék mondani, amikor azért ért meg valaki, mert meggyógyította őt Isten. A, a betegségében, a testi betegségében, nem a lelkében. A testi, testi betegségében. Szóval tagadhatatlan, hogy vannak emberek, akiknek egyszerűen szükségük van csodára, hogy higgyenek. Ez biztos, hogy így van. Jó, átkozzatok. Ebből a történetből kiindulva, én szeretnélek bátorítani benneteket, hogy, hogy képviseljük helyesen Jézust. És ha van a családodban bárhol ember, aki beteg, nem baj, hogyha te azért imádkozol, hogy Uram, gyógyítsd meg őt, hogy meglássa a dicsőségedet. Az nem Isten kísértés. Van, aki azt mondja, hogy ez Isten kísértés, hogy ezt tesszük. De nem igaz. Mert lehet, hogy arra van szüksége, hogy megtérjen. Hogy utána te oda tudj hozzám menni, és azt mondd, imádkoztam érted. Isten gyógyított meg. Olvassuk tovább, és egy érdekes sztoriba csöppenünk. Első, két, első négy vers az ötödik részben. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben a Jú kapunál egy tó, melyet Héberül Bethesdának neveznek. Öt tornáca volt. Ezekben feküdtek a betegek, Vakok, sánták, aszkórosok, nagy sokasága várva a víznek megmozdulását. Mert időnként e, angyal száll a tóra, és felzavarál a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult. Akárminémű betegsége volt. Egy furcsa helyre csöppenünk itt. Ez, ez a hely, hogyha el akarod képzelni, ez nem igazán egy tó. Ne úgy képzeld el, mint itt a sárberki csónítót, kis békákkal és minden cuki dolgokkal, hanem ez egy kikövezett medence, igazán. Tehát ez egy, med, egy fürdő medence, aminek megtalálták egyébként a maradványait, tehát ez egy létező dolog volt. Egy medencét képzelje el. És mit látunk itt még? hogy néha fölkavarodott ebbe a medencébe a víz, mert egy angyal szállt a, a vízre, és aki elsőnek lépett a, a vízbe, az meggyógyult. Mondják az emberek, hogy, hogy ez csak egy monda. És igazán soha nem történt ilyen meg, hanem csak ez egy, ez egy ilyen képzelet dolog volt, és sokan ott feküdtek, és csak várták, de soha nem történt semmi. Ezt mondják ezt azon az alapon, hogy az eredeti kéziratokban a negyedik vers benne sincsen. Ami magyarázza nekünk ezt az egészet. De tudjátok mit? Semmi okunk feltételezni, hogy ez csak egy monda. És hogy Isten, csak a mi, a mi, ez a túlfejlett keresztény gondolkodásunk nem bírja elfogadni, hogy Isten igenis ott tartott egy helyet. Ahova néha leszállt egy angyal, és aki először ment a vízbe, az meggyógyult. Mert valahogy úgy gondolkozunk, hogy Isten ilyen, hogy havonta leküldött egy angyal. Honnan tudod, hogy havonta volt? Lehet, hogy naponta. Lehet, hogy ott naponta gyógyultak emberek meg. Képzeld el, hogy ez Jeruzsálemen belül van. Ahova az emberek jártak Isten imádni és keresni őt is, és hiszem azt, hogy ott volt az a hely ezeknek az embereknek, hogy, hogy meggyógyuljanak. Hogy belépjenek, és meggyógyuljanak. Tehát én teljes mértékig elfogadom, hogy ez létező dolog volt, és az ott történtek gyógyulások. Miért, miért mondom ezt? Mert Isten az Ószövetségben is talá, általában helyeket használ, ahol ő megjelenik, igaz? Mi, a felvilágosult keresztény azt mondjuk, hogy mindenhol ott volt Isten, de buták voltak, hogy csak a Szent Sátorba jártak, nem? De pedig Isten azt mondja, én ott fogok megjelenni a két kérub között neked. Ott volt egy hely. Akkor vitatkoznál Istennel, hogy Isten miért csináltad ezt? hogy csak ott találkoztál. Látod, az Ószövetségben Isten használt helyeket, ahol az emberekkel találkozott, ahol megmozdította az ő hitüket. Érted, hogy, hogy azt mondta nekik ezekkel a helyekkel, a ládával, a dolgokkal, hogy gyertek oda be, és én ott leszek. Nem azt mondta nekik, hogy bárhol megálltok, ott leszek. Pedig mondhatta volna ezt is, nem? hanem próbáltam megmozdíteni hitüket, és ezek az emberek úgy mentek oda azon a napon, hogy ott, ott igazán találkozni fogunk Istennel, és ott találkozott velük az Úr. Értitek a képet? És hiszem azt, hogy Isten használta ezt a tavat arra, hogy megmozdítsa az embereknek a hitét. Ő benne, Istenben. Hogyha én oda megyek, akkor meg, és sikerül, akkor meg fog gyógyítani engem Isten. Tehát ne értsétek félre, ezek az emberek nem a víz gyógyításába hittek, nem abba hittek, hogy az angyal gyógyít, hanem abba hittek, hogyha ők belelépnek elsőnek, akkor Isten meggyógyítja őket. Mint az az asszony, aki ment Jézus után egy történetben látni, és volt egy gondolkodása, ha csak megérintem a ruhája szegélyét, meg fogok gyógyulni. És Jézus nem mondta azt, hogy hát lányom, rossz a teológiád, nem gyógyítalak meg. Nem? Meggyógyult abban a pillanatban, hogy hozzáért. Mert hiszem azt, hogy ez az asszony azt mondta, ha megérintem, Isten meggyógyít engem. És Isten nem állt meg ezen pörögni, hogy most ez nem jó, hanem azt mondta, hogy jó. Igen, én meggyógyítalak. És hiszem, hogy ez a hely, ez a medence is ennek a találkozási pont, ez a találkozási pont volt. Mert, mert aztán ugye Isten nem hagyta őket az Ó mert oda küldi Jézust ehhez a tóhoz, itt a pillanat. És csak képzeld el, hogy ezután a csoda után, amit itt látni fogunk, hányan követték inkább Jézust, nem? Fő, akik ott feküdtek körülötte, ha, hát akkor engem is meg tudja, hogy nem kell nekem itt ücsörögni egész nap. Érted, hogy Isten nem hagyta őket benne az ószövetségben, de nem hagyta remény nélkül azokat, akik még nem éltek, nem ismerték Jézust. Azt mondja, itt ez a hely, ahol találkozhatsz, és én gyógyulást hozok. Isten ott volt, és én teljesen hiszem, hogy ez történt, amikor, amikor az emberek. Meglátták, hogy felkavarodik a víz, és aki először belépett. Olvassuk tovább, jó? 5. és 6. verset olvasom. Volt pedig ott egy ember, aki 30, 38 esztendőt töltött betegségben. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, megtudta, hogy már sok idő óta úgy van. Mondanék ki, akarsz én meggyógyulni. Azt nézem, hogy talán valamit kihagytam. Nem baj, akkor Isten úgy akarta. Van itt egy férfi, 38 éve beteg. Vannak köztünk, akik még nincsenek is 38 évesek. Többek közt én is. De ez az ember 38 éve szenved. És úgy néz ki, hogy mozgássérült volt, mert később ilyen, későbbiekben látni fogjuk, hogy ő nem bírt fölállni, hogy közelebb menjen a, a vízhez. Tehát el tudod képzelni ennek az embernek a helyzetét? Valószínű, ott aludt, ott pisilt, ott kakilt, ott, érted? Mert, mert nem bír mozdulni, hogy milyen nyomorult ez a helyzet. Ez egy nagyon nehéz helyzetben lévő ember, akivel itt találkozunk. És tudod, el tudod képzelni, hogy micsoda keserűség lehetett ennek a fickónak a szívébe. Mert, ha elgondolkozol rajta, ő soha nem jutott be a vízbe. És, és esélye nem volt rá, nem? Jézusnak azt fogja mondani, hogy nincs, aki bevigyen. És föltehetnéd a kérdéseket, akkor mit keresel itt? Akkor, akkor minek őszít nem? Érdekes ennek a fickónak a lelke, hogyha így ezen, ezen elgondolkozol. Mert hiszem, hogy egy csomó keserűség volt benne, hogy minden alkalommal, amikor fölkavarodott a víz, valaki másnak sikerült. Érted? Hogy ott mindenki beugrik a medencébe. Ne úgy képzeld el, hogy ecpec ki, mert na most temész, mert te vagy itt legrégebben. Puty, és akkor örül mindenki ennek. Hanem el tudod hogy felkavarodik a víz, és mindenki rohan be. És aztán egy ember örül, és többiek másznak ki, vissza, és akik menni se tudnak, azok ott vannak, hogy még egy eséllyel kevesebb. El tudod képzelni ezt az egész szituációt, ami, ami itt... Ez egy nagyon mély szituáció. Ez egy, egy nagyon súlyos eh, ember, akihez Jézus itt eh, odalép... Én hiszem azt, hogy ő azért volt még mindig ott, mert csak el tudod képzelni ezt, hogy egy idő után lehet, hogy te azt volna, hogy úgyse fogok soha oda menni, akkor elvitetem magam valahova innen, hogy ne is lássam ezt az egészet. De tudod, mint az, hogy ő még mindig ott van, az azt mutatja, hogy volt egy kiáltás a szívében. Én hiszem, az, hogy talán egyszer valahogy valaki... Oda lép, sikerül, talán érted, hogy azért volt még mindig ott. Mert különben felesleges, hogy ő ott legyen. Igaz? Ha nézed az egész, az egész történetet. Ez egy borzasztó hely. Csomó ember keserű szívvel. És valószínűleg nagyon büdös hely volt. Oda, oda nem mennél. Tehát én már voltam férfi konferencián négy fiúval egy szobába. Örökre beleégett az ornyák a hártyámba. Azt. De ez egy olyan hely, ahova nem mennél, ahol már évek óta ott fekszenek emberek, és, és Jézus mégis megy, mert, mert ő szolgálni akar. E, e az ember felé, aki a szívébe, szívébe kiabál. Lehet, hogy kifelé keserű volt, és kifelé mindig azt mondta, hogy már megint sikerült valakinek, és nekem megint nem. Lehet, hogy szidott mindenkit. Miért nem nagyobb a tó? Miért nem férünk el jobban? Lehet, hogy teli volt szidalommal. Mert látni fogjuk, hogy amikor Jézus oda megy, akkor is elkezd panaszkodni, de Jézus megy ehhez az emberhez, mert valószínűleg kiállt a szívébe. De valaki egyszer csak ide jön, és csak segít nekem. És nézd meg, hogy nekem felhozott kérdéseket. Miért, miért pont őt választja ki Jézus, és miért nem mindenkit, nem? Miért nem állt oda Jézus? Most nem egy angyal jött hozzátok, Jézus jött, Sorba tessék, vonalba, és végig mindenkit meggyógyítok. Miért nem csinálta Jézus, ha az lenne igaz, hogy Isten mindenkit mindig meggyógyít? Miért nem csinálta? Mert nem így van. Mert Isten szuverén, ő dönt, hogy mikor, mit, és kit, és kinek, és hogyan. És Isten nem látott, hogy mindenkit meggyógyítana mindig. Látod, néha Péter árnyékát használta, hogy meggyógyítson embereket. Igaz? Milyen csoda volt apostolok cselekedeteiben. Amerre Péter ment, vitték a betegeket, az árnyéka alá, és meggyógyultak. De nem látod ezt végig hogy aztán Péter megnyitotta az árnyék szolgálatot, hogy mindenki jöjjön, és mindig világította magát még este is, hogy legyen árnyéka, és mindenki mindig meggyógyuljon. Ne, érted? Ne, én nem akarom kifigurázni azt, aki azt hiszi, de a Biblia ellen hisz, aki azt hiszi, hogy Isten mindig mindenkit mindig meggyógyít. Az nem igaz. Itt is Isten szól Jézus szívéhez, Őt. Hogy miért őt? Talán ő volt az egyetlen, aki nem panaszkodásból ült ott a parton. Érted? Egészségedre. Aztán a másik kérdésem, hogy Jézus megkérdezi tőle, hogy, hogy meg akarsz gyógyulni? Ez milyen kérdés, nem? Ebbe a helyzetbe. Te ez olyan, a bemennél egy kórházba, próbált ki, aztán majd. Aztán majd mondjátok el, és kiabálnál, akartok meggyógyulni? Tudod, hogy, hogy Jézus oda megy ehhez az emberhez. Azt mondja, akarsz, akarsz meggyógyulni? Ez egy fontos kérdés volt ott az embernek. Szerintem sokan nem azért ültek ott, mert meg akartak gyógyulni. Hanem csak azért, mert akarjuk látni a csodát, tudod, hiszem, ha látom, és akkor majd talán hiszek, nem? Sokan csak jöttek, Szidni a rendszert, talán. Tudod, hogy, hogy uh, itt vagyok, nem tudom én, nincs kezem, nincs lábam, sajnáljatok, nem sikerül bemennem. Ne, érted? Tudod, miért gondolom ezt? Mert ma is sok ember ezért megy Jézushoz. Nem azért, hogy meggyógyuljon, hanem azért, hogy valakinek panaszkodjon, vagy saj, nézzetek rám, hogy milyen sanyarú sorsom van, nekem nincs pénzem, nincs semmi és csak öntik a keserűséget magukból, és fertőzik a, a, szí, a szívét a hívőknek, mintha nem lenne Isten. Tudod, Isten Isten szuverén. Van, aki gazdag, van, aki szegény. Van, akinek több adatot, van, akinek kevesebb. Van, aki mozgássérült, van, aki egészséges. De Isten egy. Tudod, hogy hogy hiszem, hogy Isten csak látta annak az embernek a szívét, és úgy döntött, hogy őt, őt fogom meggyógyítani. Nem kell ezt jobban körüljárni. Mert nem tudjuk megválaszolni igazán, hogy miért pont őt. De kellett a kérdés Jézustól: Meg akarsz gyógyulni? Tényleg akarod, hogy az életed rendbe jöjjön? Ezt így tudom elképzelni, hogy lehet, hogy ma fölteszem nektek ezt a kérdést, hogy miért vagytok itt? Tényleg akarjátok, hogy az életetek rendbe jöjjön? Jézus oda ment. Tényleg akarsz változni? Tényleg akarod? Vagy csak panasz? panaszkodni vagy itt? Érdekes ez, a, érdekes ez a történet. Na menjünk tovább még, jó? 7. 8. versben mit látsz? Fele néki a beteg. Úram, nincs ember, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lépbe előttem. Mondanék Jézus, kelj föl, fel a te és járj. Érdekes ez. Ez a történet is, ha nézzük, összehasonlítjuk a másikkal. Látod ezt az embert? Még mindig panaszkodik tovább. Tud, nem az van, hogy igen, akarok, vagy nem akarok. Nem. A ah, nincs emberem, aki bevigyen, szegény én, látod. Ööö. És tudod, Jézus rövidre zárja, és ez nekem nagyon tetszik. Azt mondja Jézus, na akkor itt az esély, kejj föl, járj, gyerünk. Nem? Hagyj fog be, kejföl és járj. Elég volt. Nekem tetszik, amit Jézus csinál, mert nem állt meg ott, hogy ez ah, így nem fog menni, gyerek. <gül> Már most ezen, ebbe kételkedsz, hogy itt, akkor ez így nem megy nekem. Jézus nem adta föl abba a pillanatba, hogy, hogy igen, ennyi, ennyi hited van. Hát itt vagyok, én vagyok az Isten, nem hallottad? Jézus azt mondja, oké, okay, látom, hogy neked ez így nem megy. Itt az esély. Kelj föl, járj. Gyerünk, vedd az ágyadat és menj el. És tudod, ez az ember megállhatott volna, és, és azt mondhatta volna, hogy Jézus, te most kúnyolodsz velem őszintén. Itt fekszek már 38 éve. Soha semmi. Megállhatott volna. És, és csinálhatta volna ezt, mint, mint néhányan amúgy a világban. Hogy oda megyünk hozzájuk, és azt mondjuk, Jézus a gyógyszer az életedre. És ők elkezdik, ah, hát már itt van ez, még ennyi ideje, meg nézd már rám, meg tudod, hogy meg nézd a választások, meg kilet, meg ki, meg a Gyurcsány Ferenc, meg a... Blá, blá, blá, és, hogy palaszkodnak, palaszkodnak, tudod, hogy... Csak nézd meg, Jézus azt mondja, gyerünk, itt az esélyed, kej fel, vedd az ágyad. Na mit fogsz erre lépni? És nézzük meg, hogy mi történik az emberre, jó? 9 18 versig olvasom. És azonnal meggyógyul az ember, és felvevél a és jár vala. Azon, aznap pedig szombat vala. Nem nézték a naptárt sajnos. Mondanak ezért a zsidók a meggyógyultnak, szombat van, nem szabad néked a nyoszholyádat horda. Hát ez hihetetlen. Felelenéki, aki meggyógyított engem, az mondanékem, vedd fel a nyoszholyádat és járj. Megkérdezik ezért őt, ki az az ember, aki mondanéked, vedd fel a és járj. A meggyógyult pedig nem tudja valahogy ki az, mert Jézus félrevonult sokaság lévén azon a helyen. Ezek után találkozik vele Jézus a templomban, és mondanék ki, ímé, e meggyógyultál többé, nevét kezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elméne az az ember, és hírül a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította, és emiatt üldözőbe vevék a zsidók Jézust, és meg akarák őt ölni, hogy ezeket a szombaton. Jézus pedig felellenékik. Az én atyám mind az ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Tehát ebben látod ebben a mondatban, hogy Isten munkálkodik, Jézus teszi, amit Isten mond. És még egy vers. Emiatt aztán még inkább meg akarák őt ölni a zsidók, mivel nem csak szombatot rontotta meg, hanem az Istent is saját atyának mondotta. Egyenlővét tévém magát Istennál. <tos> Jézus annak ellenére hogy ez az ember itt akadékoskodik, meg, meg nem tökéletes a hite. Ugye, hogyha összehasonlítanád az előző történettel, ő elkezdi mondani, hogy nem fog sikerülni, nem megy bla bla, bla panaszkodik, bla bla bla. Jézus azt mondja, nem, itt van az esély. Állj föl. Jézus annak ellenére, hogy ez az ember ezt csinálta, Jézus még ad esélyt. És tudod mit? Ez szerintem nagyon fontos, mert hányszor adja föl a keresztény ebbe a világba, amikor látja, hogy panaszkodnak az emberek. Én hányszor adom föl. Mennyivel könnyebb azt mondani, hogy hagyjál engem békén. Nem? Mit panaszkodsz állandóan? Sokkal könnyebb ezt mondani, nem? Mint azt mondani, hogy... Figyelj, de, de Jézus tud megoldást hozni. És menni még egyet, de, de Jézus tud megoldást hozni. Nem? Igaz? Nekem Isten ezt mostanában nagyon tanítja önmagáról. Hogy ő ilyen. Itt látjuk, hogy mindegy volt, hogy valakinek olyan hitte, hogy bom és megy, vagy, vagy olyan a hite, hogy ő akar felé szolgálni. Szeretném nektek elmondani, hogy Jézus Krisztus ma is, a gyógyító. Ő nem változott meg. Ma is, és had beszéljek erről, a test gyógyítója is. Ő az orvosok orvosa, Jézus, ma is. Ő ma is gyógyít meg embereket. És hiszem, hogy ma is van szükség ilyen csodákra néhány ember életébe, hogy meggyógyuljanak, és, és higgyenek. Véleményem szerint Isten akar meggyógyítani embereket a mai napon is. Vagy értitek, hogy Isten nem vonta vissza ezt a csodáját, hogy meggyógyítson embereket, és ezen keresztül megmentsen nyomorult életeket az örök haláltól. És nem szabad becsukni a szemünket, ha mi helyesen akarjuk képviselni Istent arra, hogy imádkozzunk emberekért, hogy, hogy meggyógyuljanak. Tudod, mert azt tapasztalom magamban, hogy én elhiszem, hogy Isten meg tudja csinálni. De amikor Isten mondja nekem, hogy imádkozz értem, mert meg akarom gyógyítani, akkor ilyen fél vagyok, hogy jó, van, elhiszem, de... A lelke fontosabb. És akkor már úgy imádkozunk, ilyen hitetlenül imádkozunk ebbe, hogy Uram, nem baj, ha meg se gyógyítod, de a lelkét menjd meg, nem? Akkor ez olyan jól hangzik, mert nem voltam olyan hitetlenség, de azért nem rontottam el az egész cuccot, nem néztem ki olyan béna pásztornak, nem? Aki nem meri imád... meg. De tudod, mint ha Isten indít téged, hogy imádkozz valakiért, hogy gyógyuljon meg, és azt mondja Isten neked, hogy őt meg akarom gyógyítani, akkor kell a lépésed, a hit lépésed. Nem az, hogy parancsolsz a betegségnek, én nem arról beszélek, az butaság. Mert nincs hatalmad semmi fölött. Istennek van hatalma. Hanem, hogyha Isten indít téged, hogy imádkozz azért az emberé, hogy gyógyuljon meg, akkor lépj és imádkoz. Hitte. Tényleg? Hogy gyógyítsd meg, Uram. Vagy lehet, hogy már hallottam, hogy köszönöm, hogy meggyógyítottad. Érted, hogy ne lépjetek vissza. Csak azért, hogy Ja, Uram, ő nem hívő, ő érte, nem imádkozom így. Először térjen meg, aztán majd imádkozunk, érte. Nem lehet, hogy éppen Isten azt akarja, hogy utána tudjunk bizonságot tenni. Ő még mindig az orvosok orvosa. Imádkozz emberekért, hogy meggyógyuljanak és meglássák az ő dicsőségét. Mindenképpen látom, látom és hiszem, hogy hogy Isten nem gyógyít minden esetben, és ezt szeretném hangsúlyozni. Látunk embereket, akik meghalnak fiatalon, pedig Isten követték, elütötte őket egy autó, lezuhant a repülőjük, pedig nagy szolgálatuk volt, és nem tudjuk megmondani, hogy miért. Nem mondhatnád, hogy bűn volt az életébe is azért. Pál, a legnagyobb misszionárius, a Bibliánknak a nagy részét ő írta, Beteg volt egész életével. Legalábbis valószínű, miután megköveszték, az volt. Nem gyógyította meg Isten. Nem tudom miért. Tehát nem mondhatjuk, hogy Isten minden esetben mindenkit meggyógyít. De azt alátámasztom, hogy szerintem ma is szükség van gyógyulásra néhány embernek, hogy higgyen. És hiszem, hogy Isten látja ezt. És várja a mi, mi hit, lépésünket. Ha jegyzeteltek, a Zsoltárok 103 1-5-ig. Azért jó, ha felírod, mert nem fogom felolvasni. Ha -ha. Úgyhogy most lemaradtok róla. Ennyi. Az arról beszél nekünk, hogy Isten még ma is a, a gyógyítónk, a meggyógyítónk. Ő az orvosunk, a testünknek a gyógyítója. Aztán látjuk Jézust, és ebben Isten szívét, hogy rengeteg embert testileg meggyógyított, igaz? Tagadhatatlan az új szövetségben. Nem tudod becsukni a szem. Nem tudsz egy részt, nem tudom, azért vannak részek, amiben nincs benne, de rengeteg részben ott van, hogy Jézus meggyógyította ezt, meggyógyította azt, és hittek, mert gyógyított. Tudod, um, és az Új felhív minket is a Jakab levelébe, az ötödik részbe, 14. 15. versbe, hogyha beteg valaki közületek, azt mondja, gyűjtse maga köré a gyülekezet véneit, és imádkozzanak fölötte, hogy meggyógyuljon. Megint a Biblia hív minket, hogy imádkozzunk gyógyulásért. Tehát nem azt látod, hogy ne imádkozz érte. Azt látod, hogy imádkozz, értem, mindig. Mert Isten még mindig az orvosok orvosa. De látod, hogy nem mindig lesz igen a válasz. Nem? Hogyha mindig igen lenne a válasz, akkor soha nem halnánk meg, nem? Mármint, hogy testileg. De Isten azt mondta, nem. Az ember élete max. 120. Ennyi. Meg fog halni. Elgyengül a... -e. Izmai úgy csinálta, rákos lesz, vagy mit tudom én, és meghall, mert, mert öregszik a test. Így. De a Biblia arra hív, hogy imádkozzunk gyógyulásért, emberekért. És remél, lehet, hogy ez a mai Biblióra mozdítja meg a hitedet ebbe, hogy imádkozz azért az emberért, akiről tudod. Mert Jézus még mindig a gyógyító. És meg tudod mutatni Jézust úgy, hogy Isten a Te imádon keresztül meggyógyít egy embert. Mert ez nem lehetetlen, ez megtörténik. És aztán még néhány gondolat is befejezzük. Jézus, Jézust látjuk, mint az orvost. És kell őt így látnunk, emberek. Kell, hogy egymásért imádkozzunk, mert ő az orvos. Kell, hogy értem imádkozzatok, ő az orvosom. Kell, hogy nem hívőkért imádkozzatok, mert Jézus az orvos. És lássátok, hogy néha igenis kell a csoda az embereknek, és Jézus ezen nem botránkozik meg. Jézus megállapítja, igen, kell, és meggyógyította annak az embernek a fiát. Nem mondta, hogy hát, ha így jössz, akkor én ezt nem csinálom, mert nem hiszel bennem. <kül> De látjuk azt, hogy Jézus megint nem tesz különbséget a két, két ember között. Ott látunk egy gazdag embert, szolgál feléje. Látunk egy nagyon nyomorú embert, szolgál feléje Jézus. Mert ő ilyen. Ő nem tesz különbséget. Ő ha ma itt lenne, szolgálna a gazdag BMW-snek, és segítene a fiának, hogy meggyógyuljon, és szolgálna a trabantosnak akinek kilóg a feneke a nadrágából. Mert Jézus mindenkit szeret, és mindenki felé akar szolgálni. Nekünk is kell mind a két felé szolgálni. Ne legyen keserű a szíved a gazdagokra. Segíts! Imádkozz, értük is. Tudod, ez, ezt látni ebben a történetben. Jézus a szívüket nézte. Jézus azt nézte, hogy itt van ez az ember, aki, aki tudja, hogy én vagyok a megoldás neki. És aztán a másik, aki meg kiállt a szívével, hogy bár csak valaki jönne. Lehet, hogy te leszel, meg én leszek az valaki, aki megy, mint Jézus ment. Mert mi vagyunk itt most, Jézus keze, lába és szája. Csak így pörgesd a szívedbe. Ki az, aki most kiálthat a környezetedbe? Ki az, aki gyűlöködik állandóan, és, és lehúz, és bán... ki az? Mert lehet, hogy közben kiállt a szívébe, gyógyulásért. Bár valaki jönne, és igazán érdekelném, és igazán segíteném. És van itt még egy fontos dolog is, ez az utolsó, amit Jézusról látunk. És nekünk fontos ez, mert mi hiszünk, de nem látjuk, ugye? Hiszünk, nem látjuk. Boldogok vagyunk, azt mondja a Biblia, amely hiszünk, és nem látunk. De tudod mit? Jézusnak teljesen mindegy volt, hogy ő ott van, és egy személyes kontaktus van avval az emberrel, vagy csak azt mondja, hogy menj el, meggyógyult. Teljesen mindegy. És ezt miért mondom? Mert te, te aki ma Krisztus teste vagy, ebben a gyülekezetben. Nem kell neked személyesen ott lenni, hogy valakinek belenyúljál az életébe. Nem kell személyesen megkenni olajjal. Ugye sokan azt mondják, hogy azért nem, mert, mert nem kenték meg olajjal, vagy mert nem a pásztor imádkozott érte, vagy mert nem ez, vagy nem. Nem. Nem kell személyesen ott lenni, hogy valakinek az életébe gyógyulást hoz. Mert Jézus csak kimondja, vagy mondhatnám, hogy gondolja, és az az ember meggyógyul. Ne, kössé, ne kössük ezt helyekhez, vagy, vagy emberekhez. Tudod, ha hívtéged Isten valaki ér, hogy imádkozz, hogy meggyógyuljon, és érzed a szívedbe, hogy ez, ez Isten akarata, akkor imádkozz. Imádkozz. hittel, el. Uram, gyógyítsd meg azt az embert. Jézus, egy utolsó egy utolsó engedjetek engedjetek meg, mert ez nagyon fontos ehhez a részhez. Ha megint nem jegyzetelsz, megint jól lemaradsz róla. János 11.21-25-ig. Egyébként pár héten belül már, már dolgozom azon, hogy legyen golgotási jegyzetfüzet, golgotatatabányási jegyzetfüzet, amit ingyen el lehet majd vinni. Na, dolgozom rajta, az azt jelenti, hogy beszéltem a Mariannal. Tehát a... Mert szeretném, ha jegyzetelnétek, tényleg. Tök jó ezt újra, hogy mert tanulunk Jézusról emberek. És tudod mit? Még jobban odafigyelsz egy bibliórára, ha jegyzetelsz. Tényleg. Na mindegy, de nem azért mondom, hogy kárhoztassak bárkit is. János 11.21-től. Mert azt is szokták mondani, ha jegyzetelek, akkor nem, nem hallom a következő gondolatodat, pedig az is olyan fontos. 21-től 25-ig. Látod, hogy... Lázár meghal, ugye? És Jézus jön, azt hiszem, Márta oda borul a lábai elé, és azt mondja, ha itt lettél volna, akkor nem, nem halt volna meg. Hány ember gondolkozik így Jézusról, nem? Ha most itt lenne, akkor biztos meggyógyulnék. De hát nincs itt. Milyen gonosz ez az Isten, hogy nincs itt a Jézus? És ilyen keserűség indul a szívükbe. De tudod, mint annyira tetszik ez az egész, tör, egész sztori, hogy a leborul, ha itt lettél volna. Jézus, Jézus azt mondja neki, hogy ne izgulj, feltámad a testvéred. És ugye Márta elkezdi, előveszi a kis Bibliáját, c -c -c -c, megnézi. A ah, persze tudjuk, utolsó nap, én is jártam hittanra, Jézus, tudom, ott leszünk, föltámadunk, föltámadunk egészségedre. De Jézus azt mondja, nem, nem, nem, te semmit nem értesz. Én vagyok az. Én vagyok a feltámadás és az élet. Én. És tudod, néha mi is így vagyunk, hogy, á, igen, hagyjuk, mindegy, majd majd ott letöröl minden könnyet, meg ott majd nem fáj, meg ott majd meggyógyulunk, meg ott majd... És szerintem néhány keresztény szemébe néz Jézus, és azt mondja, te nem értesz semmit. Én ma, ma is itt vagyok. Én vagyok a feltámadás. És tudod, mint ott Jézus Lázárral sokkal nagyobbat tett, mint amit bármelyik orvos tudna tenni ebben a világban. Mert egy büdös, rothadó testet föltámasztott. Ha ő neki arra van hatalma, akkor igenis Jézusnak van hatalma, meggyógyítani embereket. És ezt nem tagadhatjuk. Nem tagadhatjuk. Imádkoznunk kell a mi Jézusunkhoz, aki az orvosok orvosa. Imádkozzatok. Imádkozzatok hittel. És bátorítalak, ha, ha beteg vagy, én szeretnék érted imádkozni úgy, hogy idejövünk domóval, vagy bárkivel, a vezetők közül, és rá a kezünket, és megkenünk olajjal, mert az ige bátorít minket, hogy imádkozzunk gyógyulásért. Imádkozzatok. Ne gondolkozzatok úgy, hogy ezt Jézus nem fogja használni. És ne gondolkozzatok úgy, hogy csak bizonyos emberek felé imádkoztok gyógyulásért. Mert az, az nem Jézus. Jézus megy és gyógyít mindenkit. Jézus megy, és ha Isten vezeti őt, csodát tesz. Mi nekünk is így kell járni ezen a héten. Remélem, hogy kicsit mozdította a hiteteket ebbe. És imádkozzatok emberekért, hogy lássanak csodákat, mert van, akinek kell ez. Szerintem.